L'entrevista del murmuri. I si entrem en el festival pop-art que tindrà lloc aquest proper cap de setmana a Urbúcies, ens aturem en un dels úts més consolidats dels que hi participen. Parlem d'Antònia Font, que en aquesta ocasió tocarà en directe les cançons del seu setè disc, Lamparetas, un àlbum amb el que han aconseguit entrar directament al tercer lloc de la llista oficial de vendes, la millor posició aconseguida fins al moment en la seva trajectòria musical, el qual ens fa intuir que la banda de Mallorca es troba en el seu millor moment. I per parlar de tot una mica, tenim a l'altre costat del telèfon al seu cantant Pau de Devon. Benvingut al nostre programa. Hola, que mal. Com estem? Pues bé, molt bé. Sí? <laughs> doncs bé. Comencem des del principi parlant de lamparetes i el primer que, que hem de fer referència a aquest nom, el de lamparetes. De quines lamparetes parleu? L'amparetes, on simbolitja un pot és el llum. No? El llum, quan t'has vist, parla molt, bueno, parla de, de progrès en positiu i el llum que és un, és un és un que vol dir progrés, no? Vull dir que tot, tothom quan anava a descobrir com de lloc el només que feia era encendre un foc o una llanterna, o et per esprovar-li, no? I això és un element significatiu de, de, del progrés. Per això també és la darrera paraula que, que surt en el disc, i no sé, ho sé, m'ho va agradar tant bé com, com, com sonava, i va donar un treball que era bon tot. A més, com dèiem, doncs, uh, tocareu aquest cap de setmana arbúcies des del pop art, però ja fa temps que esteu tocant en directe aquest disc i a més és curiós perquè als concerts els toqueu totes les cançons en el mateix ordre que el trobem en l'àlbum, no? Bé, això respon a aquest disc. El vàrem fer molt compacte, no? El va ser un disc que vàrem tenir pues, temps un, un poc il·limitat per fer-lo, cosa que nosaltres no, no havíem tingut, sempre havíem anat amb presses. En aquest nou vàrem voler posar cap data i bé, ens va quedar un disc molt compact, molt, molt, molt conceptual, on les eh, cançons tenen un ordre eh, perquè així ho hem volgut i perquè hem trobat que, que, que així havia de ser, i tant com per lletra, com per música. I és un disc que eh, per primera vegada també hem descartat cançons. Això vol dir que, que, que també te'l fa per més més compacte i més perfecte del de, de, de, de nostre punt de vista. Mm -hmm. Per això a la mateixa hora de presentar-lo, eh, sobretot els primers concerts de, de, de la gira, doncs m'ho faria llançar, presentar-lo totalment així com a disc conceptual i en directe també, perquè tot el llistat de cançons, un darrere l'altre, amb aquest mateix ordre, trobem-hi el que et s'adequa per presentar-li. Arbúcies, clar, arbúcies, en els festivals tens menys temps, eh, per la tant, no pots fer tant de repertori, segurament t'ho haurem de retejar i haurem de fer un altre tipus d'això de directe i també tenim pensat a partir d'ara anar, anar variant un pot també perquè sabem que la majoria de concerts que tenim és, per és per terres catalanes i sabem ja la gent es eh, repeteix no? bastant eh... mm -hmm i perquè pugui veure diferents concels, no? De fet, heu trigat tres anys i mig a presentar un nou disc, però ho heu fet, doncs sembla que amb molta força, perquè com dèiem al principi, esteu aconseguint fites que no havíeu arribat abans, com per exemple el tema de la posició dins de les llistes de vendes, que no sé si us importa massa o no, però sí que, doncs, continueu creixent com a banda, no? Sí. Estàvem en, en una època molt, molt bona i no ho sabem i, i volem aprofitar aquest moments. perquè és veritat que és un dels moments més de la banda ho sabem i, i, això, i volem, tant nosaltres com per gent que molt bé veu i discos, volen ser així, Doncs a mi m'agradaria preguntar-te si realment en aquest moment en el que us trobeu esteu més acompanyats que mai, us sentiu que, que formeu part ja d'un moviment i doncs fent referència a grups com Manel o com el Petit de Caleril o com Mishima, que ja també han anat creixent paral·lelament a vosaltres i que s'ha fet aquesta escena doncs, que ara tothom destaca moltíssim però que vosaltres sou una mica precursors de tot plegat i no sé, ara us sentiu més acompanyats o com ho sentiu en aquest sentit? No, acompanyats bueno, eh, sempre hago ha grups i, i sempre ens i enduïm molt bé tots però no sé per què però sempre m'ho han sentit un poc raros de tot, no <ríe> sigui, van començar ahir dia el darrer de, de Roger en Jatabà i, i nosaltres érem un poc raro que comença, que, que no saben ja estan allà i que sí, que agraden però que però que no, no, no saben què fan, fan una cosa rara i tal, i, i ara pues, som, sí, diuen que som uns precursors, però jo, bueno, tampoc molt tampoc, que sigui així, no? El que passa és que les gent se n'han compte que ha de fer eh, alguna original, sense s'atrava se se ni copiant els tils ni res, no?, ha de fer alguna cosa pues, que li surt i, i sobretot ha molta feina. I nosaltres pues, som eh, aquí ara, pues, som poques eh, eh, veteranos... Eh, sí. <laughs> que tampoc som els que venen més, bé, m'ho sentiu un poix. Però vamos, a eh, eh, veure que ara hi ha, ha tot una sèrie de grups que són bons, fan feina original, que és el que nosaltres sempre hem i que sobretot eh, hi ha molta gent que ho veu, no?, això. I no sé, en aquest moment en el que us trobeu, que us sembla que us hagin reversionat amb aquest projecte doncs, de, de reversionar el disc Alegria? No sé, som massa joves, no?, potser per això? <sí> Sí, sí, mos va venir de nou, la veritat, com mos ho volen dir. La és que és un disc que... que mos va servir per sortir de Mallorca, ja fa avions cada cap de setmana o cada dos cap de setmanes, per ja fora, i el teníem un pot com això, dir, el disc que mos va sortir per sortir, però ja mos veiem com ha oblidat un pot. veig. Això s'altre dia ho xerrava amb un seu grup, que a través d'aquest disc que ens han versionat, l'hem escoltat cada membre del grup individualment. No? O sigui, vaig a explorar-lo, fa molt de temps que no l'escolt. I la veritat és que va agradar moltíssim a tots. I van dir, joder, vaja, vaja, piscos. Que són bons, eh? Sí, I, sí, va, fa molt il·lusió. No sé, que... A més, veure que els altres grups, els el, el que fan ja és fer-ho, no? Sí. I, I per això, no, que no és, un, no és un rotllo, saps? Tornem a lamparetes en el videoclip de Clint Eastwood, que va ser el primer single, doncs només hi apareixes tu i sembla que també que últimament estàs prenent com més protagonisme a l'hora de representar el grup. No sé si perquè Joan Miquel Oliver també ha decidit fer un pas enrere, no sé si ha estat una cosa meditada o parlada del grup, de, de que a partir d'ara doncs te'n tu més llums o no? No, va, en Joan Miquel ha fet molta feina i a part tot, el seu projecte insulitari fa moltíssima feina. Clar, tota la feina de composició i això, i, i, i producció d'ardisc i, i gravació que va a ell, sempre ha estat el total d'hores que hem, hem hagut de menester per totes, però ser d'ardisc que ell sempre ha estat. I això vol dir, no vol dir, a, a, a d un d'un llast bastant gran. I bé, i a nivell pues, d'entrevistes i això... Uh... M'ho han repartit un poc de feines. <laughs> Però no és una qüestió I, i, de lideratge. No, no, no. no. I, I a nivell de, de vídeo, pues no m'ho es faig ganes fer, fer un vídeo on sortissin tots, m'ho es faig ganes això, fer aquest vídeo és com un mini documental, d'Espanyol no? del Colorado. Mm. Lo que sí que després vàrem pensar que, que era el millor, uh, que un poc massa massa massa heavy, la més imatges. no? Mm. Clar. Vam dir, pues, mira, prova un poc en, primer, en primera plana, que, que expliqui la història mm -hmm. i ja està i amb tot l'èxit que esteu tenint, l'amor que, que se us té des de tota la crítica musical... No sé si us fa por, doncs, no sé, per dir-ho malament, cagar-la, no? Allò d'en de, un disc que surtin, com els hi ha passat, jo que sé, els Coldplay, no? Per exemple, mm -hmm. d'aparèixer i, i que tothom digui però què esteu fent? Què és això? Que, que, quin mm -hmm. nivell és aquest? No sé si ten, us ho plantejau en algun moment. Això no ha pogut passar que heu vist. <laughs> sí. Uh, I evidentment se'n parles però sempre m'haurà passat que, que, que en el final hem dit nosaltres hem de fer el que perquè en aquest moment necessitem fer i molt surt i si se si, no li agrada'm a la tarda no. mm -hmm. eh, Igual que intentes fer una cosa que tu no estàs com un subparador te penses que a la gent li agradarà i, i la calles igualment, saps? o la calles més inclús ja, ja perquè en el final la gent eh, Uh, La que val és això, no. Que, que, que, que l'artista faci el que vulgui, perquè tingui clar el que, que vol fer, no, no mirar les armades ni influències de sens públics. No. Pau de Bon, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé doncs, l'actuació al pop art i totes les que vinguem per endavant. Molt bé, moltes gràcies. volem explicar què hi ha darrere de les cançons. Hombre, yo quiero, como todos, hacerme rico y retirarme ahí en cuanto antes, pero si para eso necesito hacer una serie de cosas como ir a teles y cosas así, pues yo estoy dispuesto, ¿eh? No seas tú mismo, por favor, no seas tú mismo al bailar. De hecho real, me estaba bailando en una discoteca que quizás me que bailar como bailaba y me dijeron, por favor, no seas tú mismo aquí. Hemos de intentar desapercibidos en casa, bailas como quieras. Despersa, me fancina, me fa por, il·lumina, me allibera del meu ego, l'ego. I en el moment en què trobes qualque cosa que t'allibera del teu propi ego, que te fa oblidar-te de tu mateix, pues és una... conya, és, una... és un descans, no? Alimenta colors, i catxos esglesi... Acosta l'orella, que et fem un murmuri. L'ego. Escolta el programa de música independent a 3ww.murmuri.net.